Uh, saya tambah sikit uh, pada soalan uh, Tuan tadi berkenaan dengan sebab orang taksub ni adakah sebab uh, akidah ataupun sebab politik. Manusia ni Allah Ta'ala jadikan dia ni uh, berkecenderungan bila ada kepentingan berdiri dia. Maka sebab itu agama tuun, agama nak buang benda ni. Supaya ke, uh, kecenderungan manusia itu mesti dibina di atas Will view yang lebih luas, memikirkan tentang umat, memikirkan tentang akhirat, tentang untung nasib dia di, di di di akhirat nanti. Tapi kebiasaan manusia begitulah, dia akan sokong satu benda bila ada kepentingan pada dia. Dia ada, dia akan dia akan taksub pada satu benda bila benda tu menguntungkan dia. Maka dalam isu ni saya melihat dalam politik kecenderungan ataupun ketaksuban yang berlaku disebabkan oleh kerana pertama kerana ada projek dia, maka dia akan taksub. Bila dia dapat projek, dia dapat kekayaan, dia dapat kesenangan, dia dapat kuasa, maka dia akan taksub pada orang yang memberikan dia kuasa. Tapi itu bukan itu bukan keseluruhan taksub dalam politik berlaku begitu. Kalau itu sebab taksub, bila hilang kuasa, maka dia akan lompat. Bila hilang kuasa dia akan berubah. Kerana ketaksuban itu boleh hilang apabila hilang kepentingan. Kerana dunia ni dia tak kekal. Kuasa tak kekal. Harta pun tak kekal. Hilang benda tu, hilang ketaksuban. Itu satu. Tapi ada satu lagi ketaksuban Taksub disebabkan agama Yang ni dia, dia takkan berhenti Melainkan sampai kiamat Karena agama ni kekal ada Yang ni paling bahaya Maka sebab itu saya pernah sebut dulu Nabi SAW tak suka orang melaku, melakukan maksiat Dalam banyak hadis Nabi tak suka orang buat maksiat Nabi ajak orang kembali kepada agama Taubat, buka pintu taubat, seluah-luahnya untuk orang kembali Sampai kan ada hadis Nabi sebut tentang pelacur bagi anjing minum Menunjukkan dosa besar macam mana pun Nabi ajak kembali kan orang yang dosa dos besar pun ada ruang untuk taubat kan tapi dalam banyak-banyak hadis nabi nabi ada kecam satu satu golongan manusia yang zahirnya soleh tapi buat maksiat atas nama agama iaitu golongan khawarij sebab itu nabi sebut dalam hadis nabi kata la in adraktuhum uh, nabi jena laaktul la in adraktuhum laaktulannahum qatl adat kalau aku jumpa golongan khawarij ni Aku akan bunuh mereka, aku akan perangi mereka seperti mana diperangi golongan 'at. Kenapa Nabi nak perangi golongan Khawarij ini? Kerana mereka membunuh atas dasar agama, kerana mereka taksub atas dasar agama dan ketaksuban atas dasar agama ini tidak akan tidak akan berhenti melainkan apabila kita sedarkan mereka tentang kesilapan mereka ataupun sampai mereka pergi ke negeri akhirat. Maka bahaya taksub atas dasar agama ini Maka sebab itu kefahaman terhadap agama ini mesti diperbetulkan, maka sebab itu kita buat wajaran ni, kerana kadang-kadang dalam bak politik pun dalam bak politik ni, walaupun ada orang taksub disebabkan kerana harta, kerana projek kerana kesenangan, kerana kuasa ada satu golongan yang taksub kepada pimpinan parti mereka, kerana mereka menganggap itulah tuntutan agama kalau keluar daripada kumpulan ini, tak selamat, kalau keluar daripada kumpulan ini, maka munafik. kalau keluar daripada kumpulan ini, kafir saya pernah jumpa satu orang walaupun ada orang cuba nafikan tapi kita tak boleh tak boleh tolak kebarangkalian ataupun tak boleh tolak hakikat benda ni berlaku mengkafirkan orang di atas dasar perbezaan pahaman politik yang mana pahaman politik ni hanyalah isytihad kita boleh kapirkan orang atas bukti tapi sekadar berbeza parti politik nak mengkafirkan bahaya saya jumpa satu orang dia bagi tahu kat saya dia tanya saya satu soalan dia tanya Amno ni kafir tak ustaz? tapi benda ni sebelum tahun lah Benda ni sebelum ta'awun lah. Saya pergi ceramah kat satu tempat di Johor. Dia tanya saya soalan tu. Tiga hari saya ceramah cerita pasal ilmu. Tak ada cerita pasal politik. Mungkin boleh sampai tiga, dah sampai tiga hari dia kata aku tak boleh ajemur kena pergi isu politik pula lah. Dia tanya saya. So, Amno ni kape tak Ustaz? Saya kata aji fikir macam mana? Bagi saya kape. Wallahi. Cuma saya tak tahu nama ni sebab saya tak tanya. Sebab saya pergi kuliah kan. Soalan umum daripada orang awam. Dia kata bagi, bagi saya kopi. Saya tanya dia soalan. "Kenah kalau kafir semata-mata menyokong parti. Kalau dia mati, tak boleh tak boleh tanam kat kubur orang Islam lah Kalau dia mati, maksudnya faraid dia tak boleh dibahagilah. Kalau dia mati tak boleh solatkan jenazah dia lah, kan dia kafir." Macam mana aji aji boleh boleh terima ke? Last kali dia tak ada jawapan. Datang satu orang jumpa saya, dia kata betul lah. Kita ingat kafir kau orang ni senang aja. Rupanya dia punya kesan hukum yang terbit daripada pengkafiran itu yang kita kadang-kadang jarang fikir. Maka sebab itu saya katakan, ketaksuban politik ni sebahagiannya memang dasar kepada agama. Maka sebab itu, sebahagian orang cuba untuk melentukkan dalil-dalil agama untuk mewajarkan tindakan politik dia. Supaya akan ada sokongan daripada orang-orang yang jahil ni. Saya tak kata semua, tapi ada. Melentukkan dalil-dalil agama. Bukan semua, tapi ada. Maka sebab itu tugas ilmuan ilmuwan ni, yang tidak berpati ni tugas mereka tulis panjang sikit lah kerana kadang tulis pendek kadang tak cukup nak hurai orang lain tak guna dalil maka kita tulis pendek orang guna dalil, kita kena tulis panjang kerana kalau ada ulama' yang kita tak kuat dia kata kita sembunyikan ilmu bila kita tulis panjang, dia kata panjang sangat, orang tulis kalau kena kat parti kami <laughs> kan? bila kena kat parti sekian-sekian kita kena tulis panjang kerana mereka bahas isu yang ada kaitan dengan dalil dan saya kena huraikan sekadar yang saya jumpa pandangan ulama kalau-kalau ada ulama yang setuju dengan mereka Atau bukan ulama tu setuju mereka mengambil pandangan ulama tu maka saya kena hurailah semua lepas tu baru saya bagi tahu pandangan saya it's baiklah panjang sikit saya tulis artikel untuk orang baca bukan untuk orang hukum panjang ke pendek <laughs> maka sebab itu saya rasa alhamdulillah wacana ini berjalan dengan baik dan saya sebagai Presiden uh, Pertubuhan Kebajikan IQ Malaysia mengucapkan terima kasih banyak-banyak kepada tuan-tuan dan perempuan kerana hadir pada hari ini dan view kita pun di uh, uh, Facebook 1.7 ribu